Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Wa sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi Wa sallama tasliman kathira Amma ba'd Qala shaykhul islam Muhammad ibn abdil wahaab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 Al-ibrah yang menjadi ibrah dari sesuatu bukan kepada nama sesuatu itu akan tetap yang dilihat adalah apa yang diberi nama dari sesuatu itu Al-ibrah bil ma'ani wal musammiyat la asami yang ditinjau dari sesuatu itu adalah kandungan dari satu nama. Praktik bukan hanya sekedar pengakuan. Kalau hanya sekedar pengakuan kami muslimun, kami adalah orang-orang berbuat kebaikan ma'aktsarannas. Sangat banyak dari kalangan manusia yang mengaku demikian. Bahkan dari kalangan kufar wal munafiqin waznadiqah. Mereka semua mengaku kami muslim, kami muslim, kami dai yang mengajak pada kebaikan kami berusaha untuk melakukan perbaikan kami berusaha untuk melakukan yang terbaik, yang lebih utama akan tetapi munjarah dulu di'a ya la yamfa' hanya sekedar pengakuan demikian tidaklah memberikan manfaat Nah, alid di'a'at, al lam tukam alaiha bayinat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 lalu apa dhabitus solah wal fasad bagaimana cara kita untuk mengetahui si fulan muslim si fulan musyid orang ini berbuat kebaikan orang ini berbuat kerusakan maka kita harus kembali kepada dhabitus syara bahwa apa apa yang diridhai Allah Subhanahu wa taala apabila seorang hamba tersebut mengamalkannya maka berarti dia telah melakukan kebaikan dalam artian Setiap ketaatan pada Allah, mendatangkan kemaslahatan. Dan setiap apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pasti mendatangkan madarrah, pasti mendatangkan kerusakan. Itu pasti. Nah, apabila demikian, berarti, dhabit al-fasad wa-salah, innama huwa ar-ruju' ila kitabin la sunnati rasulillah, sallallahu alaihi wasallam.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 Mereka berbuat kerusakan pada hakikatnya, walaupun mereka menyangka bahwa kami adalah muslimin. Lihat keadaan kaum ya kau sedemikian banyak dari kalangan manusia, mereka menyangka dulu mereka melakukan perbaikan, ya, dan mereka menyangka bahwa kehidupan al-hadara semakin modernnya kehidupan, semakin berkembangnya zaman maka semakin bertambah ilmu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 kepada jalan-jalan syaita. Mereka menganggap bahawa keluarnya wanita dari rumah-rumah mereka itu kebaikan. Mereka menganggap bahawa para wanita tatkala mereka meninggalkan hijab itu kebaikan. Mereka menganggap bahawa disebarkannya khamer. Dan dihalalkannya musik. Dan dihalalkannya berbagai perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah SWT. Mereka menganggap bahwa mereka adalah muslimun. Padahal mereka ini adalah orang-orang merusak. -orang saya di Fi akhir hadih Al-Ummati Qawmun Yastahilluna Al-Hira Wal-Harira Wal-Khamra Wal-Ma'azib Wa Yusammuna Bigharismi Akan muncul Pada akhir Ummat ini Sebagian kaum Yang mereka Menghalalkan Zina Menghalalkan Sutra Bagi laki-laki Dan menghalalkan Khamer Dan menghalalkan Musik Lalu mereka Beri nama Dengan bukan Nama yang sebenarnya Nah. Mereka namakan perbuatan zina itu dengan istilah yang lain Kemesraan, pacaran dan lain sebagainya Nah, agar kemudian terkaburkan makna tersebut Terkaburkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan mereka menyangka bahawa mereka ini Muslimin. Demikian banyak ikhwan ya, Dan bahkan dari kalangan kaum muslimin Ahlul ahwa, ahlul bid'ah Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan Firman-Nya berkenaan tentang mereka. Kulhalnu dat biukum bil aksarina amalan, alladina wala sayum fil hayatid dunya, wahum yahsabuna, annahum yahsinuna sunah. Maukah kami kabarkan pada kalian orang-orang yang paling merugi amalannya, orang-orang yang tersesat di muka bumi, sesat amalan mereka, lamun mereka mengatakan kami adalah orang-orang yang paling baik dan beramal. Kami adalah orang-orang yang paling baik amalannya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 bahawa membuat film, membuat drama pentas-pentas. Apakah itu pentas nasyid atau pentas pertunjukan. Mereka jadikan sebagai wasilah dalam berdakwah. Wasilah wasilah beda. Nah. Maka ikhwan fiddina azalkumullah al-ibrah bil-musad. Oleh kerana itu yang harus kita lihat bukan hanya pengakuan. Karena kalau pengakuan demikian banyak orang mengaku dirinya di atas kebenaran.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 وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا dan berdo'alah kalian pada Allah dengan takut dari nerakanya dan sangat mengharapkan rahmat dan syurganya إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ sesungguhnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala itu dekat dari orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan وَقَوْلُهُ دَنْ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بَرْفِرْمَنْ apa hukum jahiliyah ya buhun? Apakah hukum jahiliyah yang mereka cari? Setiap hukum yang menyelisihi Alkitab dan as-sunnah Al maka itu hukum jahiliyah. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Syekhul Islam dan Ibnu Qayyim rahimahumallahu taala. Setiap hukum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 Jadi kalau orang yang yakin itu, kaum mukminin itu, mereka meyakini bahawa hukum Allah adalah ahsanul hukum. Hukum yang paling baik. Karena Allah subhanahu wa ta'ala alim, Allahu Azza wa Jalma mengetahui kemaslahatan untuk hamba-hambanya. Terjadinya hukum nasikh dan mensuh.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 Apa hukum Mal Jahiliyah dia begun? Apakah mereka menghendaki hukum Jahiliyah? Lebih memilih hukum demokrasi daripada hukum Allah. Sudah nautan. Segala permasalahan diserahkan pada rakyat. Rakyatnya yang menjadi patokan keputusan. Dan suara terbanyak itulah yang menjadi patokan kebenaran. Suara rakyat adalah suara Tuhan.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 Timbul di mana-mana dan akan semakin banyak kerusakan itu akan terus terjadi fitnah waszala azil. Tercuali kalau mereka kembali kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kehinaan menimpa umat ini. Idza tabayyatum bil ainah wa akhtum adnabul bakar waradzitum bil zarrii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 sampai kalian kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya. Al Abdillah ibn Amr radhiyallahu anhumā. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhumā, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallam Rasulullah sallallahu alaihi wa bersabda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 sampai hawa nafsunya itu lebih rendah tunduk dan harus mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. <mode> kalau Nawawi hadits Sahih Ruinahu di Kitabil Hujjah, kalau dikalkan Ruinahu menunjukkan bahwa Imam Nawawi punya sanat secara bersambung dalam Kitabul Hujjah yakni Imam Dai punya sanad sampai ke Kitabul Hujjah itu yang dikarang oleh Abdul Fattah Nasr bin Ibrahim al-Maqtisi Kitabul Hujjah al-Hujjah ala Tariqil Mahajjah Naam kata beliau bi isnadin sahih dengan sanad yang sahih Naam Namun Para ulama menda'ifkan hadis ini Walaupun maknanya sangat baik sekali Dan Maknanya sahih Ditukung Sekian banyak dari Firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala Ya Namun Dari sisi sanat hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai hujah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 bagi mereka yang mengikuti hawa nafsu fa illam annama yattabi'una ahwaahum kalau mereka tidak menjawab panggilan moya rasul sallallahu alaihi wasallam maka ketahuilah mereka itu mengikuti hawa-hawa nafsu mereka wa sya'bi berkata sya'bi amr ibn syarahil al-kufi imam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 Meriwayatkan langsung, menceritakan zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti riwayatnya apa ya kawan? Ah, ha? Mursal. Nah, terjadi pertengkaran antara seorang dari munafikin dan seorang dari Yahudi. Fakalal Yahudi, maka berkatalah orang Yahudi, Nataha ila Muhammad. Mari kita menjadikan Rasulullah S.A.W sebagai hakim. Ini perkataan Yahudi. Hmm. Karena dia mengetahui Rasulullah S.A.W jujur orangnya, tidak mau menerima harta riba. tidak mau menerima sogoan. Li anahu arafa anahu layakudurisya karena dia mengetahui bahwa Rasulullah S.A.W itu tidak mengambil sogoan, uang sogoan.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 tapi karena dia diberikan uang untuk dijadikan sebagai pembela, ya, nah pembela batinlah, nah pengacara, maka dia berusaha untuk membela, ya, bagaimana penusahaannya, walaupun terkadang dengan menempuh cara-cara yang batin, Allahul Musta'in fattafaqa maka akhirnya mereka berdua sepakat ayatiyakan hinan untuk mendatangi dukun satunya milih rasul satunya memilih yahud ya tidak ketemu akhirnya cari yang disepakati dukun akhirnya yang datang fijuhainah yang ada di daerah juhainah fayatahakam ilaihi fanazalat lalu mereka pun Menjadikannya sebagai hakim Maka turunlah firman Allah Alam tara ilal ladhina yaz'umun Annahum amanu bima unzila ilaika Tentah di kitab ini mengatakan Dengan lafad ini ta'if Naam Ya Ya Wa kila dan ada pula yang mengatakan, Nazalat fi rajulain ikhtasama. Turun ayat ini tentang dua orang yang sedang bertengkar. Faqala ahaduhuma. Maka berkatalah salah seorang dari keduanya, Natarafau ilan nabi s.a.w. Kita mengangkat hukum ini, Pada Rasulullah s.a.w. Waqala akhar berkata pula yang lain, Ilal ka'abin ashraf. Kita angkat hukum ini kepada Ka'ab bin Ashraf. Ya. Naam. Thumma tarafa'a ila Umar. Lalu kemudian mereka mengangkat hukum ini kepada Umar. Fadhakara lahu ahaduhuma al-kiswata. Lalu kemudian salah seorang dari keluarnya menyebutkan kisahnya. Pertengkaran mereka. Faqala lilladhi lam yaradha bi Rasulullah SAW. Maka Uban pun mengatakan pada yang tidak ridho kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Aka apakah benar demikian? Kala naam kata orang itu, ya benar demikian. Ya, ini tidak ridho kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maunya kepada Kaabul Ashraf. Nah, al Munafiq, fadzarbahu bissyih, fakatalah.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 Ruwayat Sya'bi Mursal, eh hey, namp, disebutkan oleh pentakheynya. Adapun sebab yang berikutnya itu wakilna nazalat fi rajulaini kata beliau maudur, kisah ini palsu, disebutkan oleh Al-Wahidi secara taklid dalam Asbabun Nuzul, halaman 107 dan 108, dan Al-Bagawi dalam tafsirnya dalam sanatnya ada perawi pendusta.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 yang dia menjadikan atau menetapkan hukum antara orang-orang Yahudi terhadap apa yang mereka perselisihkan. Wanata fatana farailaiyuna suminal muslimin lalu kemudian ada sebagian dari kaum muslimin ingin menjadikannya pula sebagai hukum. Ya. yakni apakah yang dimaksud muslim di sini yakni zahirnya Islam tapi mereka munafiki maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firmannya Alam tara ilal ladina sumu Al Haitham mengatakan rijaluh rijalus sahih Al hafidh mengatakan Sanatnya jayyid Naam Al Syaikh Muqbil bin Hadi Al wadii rahimahullah taala dalam kitabnya al sahihul Musnad min asbabin nuzul Beliau menyebutkan salah satu riwayat tentang asbabun nuzul ayat ini seperti yang disebutkan oleh pentahkik bahawa itu diriwajikan oleh At-Tabrani bahawa At tabrani mengatakan haddathana Abu Zaid Ahmad Ibn Yazid Al-Huti Abu Yaman kala haddathana Sufwan Ibn Amr an Ikrimah Al-Ibn Abbasin kala kana Abu Barzah Nah, cobaan tuh melihat e, bedanya yang terdapat dalam tahqiq ini, tahqiq fatul majid. Apakah terjadi kekeliruan dalam penugilan tersebut? Karena dalam as-sahiul musnad ini bukan Abu Burda, ya, tapi Abu Barzah al-Aslam. Kemudian juga di dalam tahqiq ini disebutkan min al-Muslimin, padahal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 Apakah itu Abu Barzah, al islami atau Abu Hurdah? Naam. Wallahu'alam. Ataukah lafab minal musyrikin yang disebutkan di sini. Atau minal muslimin. Naam, perlu dicek kembali. Ya, bilahunah. فضلوا حفظكم الله